hoofstuk 284, die gestorwe herder herdersien weer opgewek en sy vrees vir die gewaarde keinkie. Sy vader help om uit die droom en geen goeie getuienis aan Joosef en die keinkie, die liefde van die keinkie. Die volgende dag, op die selfde tijdstip as waarop die jongsien die keinkie gestamp het, het hy in sy bed weer levende geword. Hy het opgestaan en soos iemand wat so pas uit een droom ontwaak het, gevra wat daar gebeur het en hoe hy in hierdie bed gekom het. Sy vader het om alles vertel wat gebeur het en hoe hy daar gekom het. Toe het die jongsien vol vrees geword en gesê, O vader, dit is een vreselike kind, elkien wat sy leven lief het, moet om vir my. O laat my ver weg van hierdie, van hier in dienst tree, so ek toch nooit by die een of ander ongunstige geleentheid en die verskrikkelijke kind bots nie, want dan sou hy my onmiddellik weer kon dood. Na my vorige werkgever gaan ek nie meer terug nie, want hy het my tot die kwaad mislei. Maar die Vader sê, my Seen, ek dank Elohim dat ek jou nou weer terug het, daarom sal jy by niemand meer in dienst tree nie maar ek sal jou by my hou so ek leef. Maar vir die kind van Jozef hoef ons nie bang te wees soos wat jy denk nie, want jy sier die kind het aan jou duidelik die lewe teruggegee op die voorspelde tyd. As dit dus so is, waarom sal die kind van Jozef dan so verskrikkelijk wees soos jy dit wou voorstel? Weet jy my sien, hy wat dood en nie weer levendig kan maak nie is verskrikkelijk, Maar wie dood maak, sonder bloedvergieting en dan weer levendig maak, hy is nie so verskrikkelijk soos jy denk nie. Maar nou sal ons iets beters doen. Ons sal na die timmerman toe gaan en om bedank vir jou opwekking. Want ek weet al reeds baie lang, dat die timmerman in uitermate oprechte en God vreesende man is. Na hier die woorde van sy vader het die jong sien sy vrees laat vaar en saam met om na Jozef gegaan maar hulle het om reeds in die dorp tegekom met sy vier ouwe seens en met die kynkie wat ook weer saam met Jozef dorp toegegaan het. Toe die jong seen die kynkie in die oog gekry het, het hy baie swak geword, want hy het gemeen dat hy nou al weer saam moest sterf. Maar die kynkie het self dadelijk na die bevreesde seen toegekom en aan hom gesê, Joras, wees nie bang vir my nie, want ek het jou meer lief as die hele wereld as ek jou nie so geweldig lief gehad het nie, dan sou jy nie die lewe weer teruggekry het nie, want sien, my liefde is jou lewe verewig. To die jong sien die kynkie so hoor praat, het hy spoedig in beter stemming gekom, so hy die hele dag gebly en met die kynkie gespeel het, en die kynkie het die jong sien in menigte sinreike speelikies gewys, waarvoor die sien uitermate verheeg was.